Розділ другий. Пароль Немезида. Приблизно через тиждень після повідомлення про смерть Райфайла міс Марпл підібрала листа, який лежав на таці з її сніданком, і дивилася на нього якусь хвилину, перш ніж відкрити. Два інші листи, які надійшли із сьогоднішньою ранковою поштою, були рахунками або квітанціями на сплачені рахунки. В обох випадках вони не становили для неї найменшого інтересу. Цей же лист міг такий інтерес становити. Лондонська марка, друкована адреса, довгий конверт високої якості. Міс Марпл – Акуратно розрізала його Спеціальним ножем для паперу Який завжди був у неї На похваті Тут таки, на таці Лист був Від панів Бродриба Та Шустера Адвокатів і нотарів З адресою В лондонському кварталі Блумсбері Ті панове запрошували її Використовуючи Надзвичайно чемні і вишукані звороти юридичної мови навідатися наступного тижня до їхньої контори і пропонували зробити це в четвер 24 числа і якщо ж ця дата її не влаштовує то чи не буде вона такою люб'язною щоб повідомити їх коли зможе бути в Лондоні в найближчому майбутньому у своєму листі ті двоє додавали, що вони адвокати покійного містера Райфайла, з яким вона, схоже, добре знайома. Міс Марпл була трохи спантеличена. Вона спохмурніла і підвелася за столу трохи пізніше, ніж зазвичай думаючи про листа, якого щойно одержала. Вона спустилася вниз за допомогою Чері, яка вважала за свій обов'язок чекати в коридорі, аби бути певною, що міс Марпл не наважиться сама спускатися сходами, що були дуже давнього зразка, і круто завертали на самій середині. «Ти приділяєш мені надто багато уваги, Чері!» сказала міс Марпл. «Доводиться», – відповіла Чері, з притаманною їй прямолінійністю. «Хороших людей тепер мало, їх треба оберігати». «Що ж, дякую за комплімент», – промовила міс Марпл, безпечно добувшись до кінця сходів і ставлячи ногу на підлогу першого поверху. «У вас все гаразд?» – запитала Чері. «Бо вигляд у вас такий, ніби вас ударили мішком по голові, якщо розумієте, про що я кажу. — Та ні, у мене все гаразд, — відповіла міс Марпл. — Правда, я щойно одержала досить несподіваного листа від адвокатської фірми. — Ніхто не позиває вас до суду, я сподіваюся, — запитала Черрі, схильно вважати, що листи від адвокатів неминучі пов'язані з якимось лихом. «О, ні, не думаю», – сказала міс Марпл. «Нічого подібного, вони лише просять мене навідати їх у Лондоні наступного тижня». «Можливо, ви одержите спадщину», – промовила Чері з надією в голосі. «Ну, це вже навряд». «І таке буває», – сказала Чері. Умостившись на стільці і діставши своє плетиво з гаптованої торбинки, міс Марпл обміркувала можливість того, що містер Райфайл залишив їй спадщину. Тепер вона здалася їй ще менш імовірною, аніж тоді, коли Черрі про це згадала. Адже містер Райфайл, подумала вона, був не такою людиною. Вона не могла поїхати до Лондона у той день, який їй запропонували. У четвер вона мала бути присутня на зборах жіночого клубу, де обговорювали питання про виділення коштів на будівництво двох додаткових кімнат. Тож вона написала листа, у якому назвала інший день наступного тижня. Фірма не забарилася, із письмовою відповіддю, у якій висловила свою згоду з її пропозицією, і дата відвідин була визначена остаточно. Вона намагалася намалювати у своїй уяві зовнішність панів Бродриба та Шустера. Лист був підписаний Джі Ер Бродрибом, який, певно, був старшим партнером. Міс Марпул подумала, що містер Райфайл міг відписати їй у своєму заповіті якусь невеличку річ або сувенірну згадку. Можливо, книжку про якісь рідкісні квіти, що була в його бібліотеці, і, на його думку, могла принести в старій дамі, що так полюбляла доглядати сад. Чи брошку з камеєю, яка належала його двоюрідній бабусі. Міс Марпл розважала себе такими фантазіями. Бо не тільки фантазії, подумала вона, адже в будь-якому із цих випадків виконавці, якщо ті адвокати були виконавцями, просто надіслали б їй таку річ поштою. Їм не було б потреби домовлятися з нею про зустріч. «Оближ дурні думки», сказала собі міс Марпл. «Наступного четверга ти про все довідаєшся». «Цікаво, що це за особа?» сказав Бродриб, звертаючись до Шустера і при цьому глянувши на годинник. «Вона має прибути за чверть години», сказав Шустер. «Цікаво, Часно вона з'явиться, чи ні? Гадаю, не запізниця, судячи з усього, це літня жінка, а вони набагато пунктуальніші, аніж теперішні молоді вертихвістки. Цікаво, гладка вона чи худа? Поставив риторичне запитання Шустер. Містер Бродриб похитав головою. «Хіба Райфайл ніколи тобі про неї не розповідав?» – запитав Шустер. Він був дуже стриманим у всьому, що про неї казав. Уся ця історія видається мені дуже дивною», – сказав Шустер. «Якби ми знали, бодай трохи більше, про що саме йдеться». «Можливо», – замислено промовив Бродриб. «Тут йдеться про щось?» Пов'язане з Майклом? Після стількох років? Ні, не може бути. З якого дива ти про це подумав? Він тобі на щось натякнув? Ні, він мені ні на що не натякнув. Я не маю найменшого уявлення про те, що в нього було на думці. Він лише дав мені точні інструкції. А ти не думаєш, що він на сам кінець став трохи ексцентричним, аж ніяк. Його розум залишався так само блискучим, як і завжди. Хвороба анітрохи трохи не вплинула йому на мозок. За останні два місяці, які йому лишилося прожити, він примножив свій статок ще на 200 тисяч. У це важко повірити, але так воно і було. Він мав Досконалий нюх, сказав Шустер із глибокою повагою в голосі. Безпомильний нюх, у цьому сумніватися не випадає. Він був справжнім фінансовим генієм, підтвердив Бродриб із повагою близькою до захвату. На жаль, таких як він небагато. На столі задзвонив внутрішній телефон. Шустер підняв слухавку і жіночий голос сказав. Міс Джейн Марпл прийшла на зустріч із містером Бродрибом згідно з попередньою домовленістю. Шустер подивився на свого партнера, піднявши брови в очікуванні ствердної чи заперечної відповіді. Бродриб кивнув головою. «Проведіть її сюди», – сказав Шустер і додав, обертаючись до партнера. От ми її і побачимо. Міс Марпл увійшла до кімнати, де джентльмен середнього віку з тонким худим тілом підвівся, щоб привітатися з нею. Це, певно, був містер Бродриб, чи вигляд дещо суперечив його прізвищу, що означало... Людину широкої кістки. З ним був іще один джентльмен теж середнього віку, але молодший і значно повніший. Він мав чорне волосся, маленькі гострі очі і перші ознаки другого підборіддя. Мій партнер містер Шустер. Представив його містер Бродреб. Сподіваюся, наші сходи не стомили вас над міру, сказав Шустер. «Їй сімдесят, ніяк не менше, а може навіть під вісімдесят», – подумав він. «Я завжди трохи засапуюся, коли піднімаюся сходами». «Будинок у нас старий», – сказав містер Бродриб тоном вибачення. «Ліфту немає, але ми фірма з дуже давньою історією, і нам не хочеться запроваджувати сучасні новинки, чого, можливо, і очікують від нас наші клієнти. Тут у вас навіть дуже зручно і затишно, чемно відповіла міс Марпл. Вона сіла на стілець, якого підсунув їй містер Бродріп. Шустер, щоб не заважати розмові, залишив кімнату. Сподіваюся, на цьому стільці вам зручно сидіти, сказав Бродреб. Я трохи закрию штору, гаразд? Сонце, як мені здається, світить вам «Прямо в очі!» «Дякую!» Сказала міс Марпл цілком щиро. Бо сиділа за своїм звичаєм геть випростана. На ній був легкий твідовий костюм, перлове намисто і невеличкий оксамитовий капелюшок. «Звичайна собі провінційна дама!» Подумав Бродреб. «З найкращих! Приємна Може, з деякими відхиленнями, а може й ні. Погляд у неї розумний і проникливий. Цікаво, де Райфайл її відкопав? Якась його родичка, а може вони родом з одного села. Поки ці думки промайнули в його голові, він намагався розважити гостю такою собі вступною розмовою про погоду, про Надто ранні приморозки в цьому році та іншою балаканиною, що, як йому здавалося, була доречною. Міс Марпл належно підтримувала цю світську розмову, чекаючи, коли ж нарешті їй повідомлять, навіщо її сюди покликали. «Ви, звичайно ж, намагаєтесь вгадати, у чому причина нашої сьогоднішньої зустрічі». Сказав Бродриб. Ви, звісно, чули про смерть містера Райфайла, а може, прочитали повідомлення про неї в газеті. Я прочитала про неї в газеті, відповіла міс Марпл. Я так розумію, він був вашим другом. Я познайомилася з ним лише рік тому, у Вест-Індії, сказала міс Марпл. Так, я пригадую. Він туди їздив лікуватися, якщо я не помиляюся. Можливо, йому там трохи і полегшало, але він на той час уже був тяжко хворою людиною, безнадійно хворою, як вам певно було відомо. А вже ж було, підтвердила міс Марпл. Ви добре його знали? Ні, сказала міс Марпл, не так уже й добре. Ми були сусідами у готелі. Іноді ми розмовляли. Я більше ніколи не зустрічалася з ним після того, як повернулася до Англії. Знаєте, я живу дуже спокійним життям у своєму селі. А він, здається, був цілком поглинутий своїм бізнесом. Він працював у бізнесі вельми успішно, я сказав би, до свого останнього дня. Підтвердив Бродри. «Він був справжнім генієм грошових оборудок». «Я ані трохи не сумніваюся, що він справді ним був», – погодилася міс Марпл. «Я відразу зрозуміла, що це людина обдарована надзвичайними здібностями. Не знаю, чи маєте ви бодай якесь уявлення». «Чи містер Райфайл коли-небудь вам щось казав про ту пропозицію, яку він доручив мені вам зробити?» «Не уявляю, – сказала міс Марпл, – яку саме пропозицію міг би зробити мені містер Райфайл?» «Це здається мені малоймовірним. Він був дуже високої думки про вас. Мені приємно це чути, але навряд чи в нього були якісь підстави хвалити мене. Я особа проста і непримітна. Вам безперечно відомо, що він помер надзвичайно багатою людиною. Загалом, умови його заповіту дуже прості. Він розпорядився своїм статком ще за певний час до смерті. Заповів майже всі свої гроші різним доброчинним організаціям і фондам. Сьогодні це трапляється часто, наскільки мені відомо, сказала міс Марпл, хоч сама я не дуже обізнана у фінансових справах. Ми покликали вас сюди тому, сказав Бродриб, що за дорученням небіжчика я зобов'язаний повідомити вам таку річ. Він звелів відкласти певну суму грошей для того, щоб через рік вона перейшла у ваше повне. Розпорядження. Але за умови, що ви погодитеся прийняти пропозицію, яку я вам зараз викладу. Він узяв у руки довгий конверт, який лежав перед ним на столі. Конверт був запечатаний. Він посунув його через стіл до неї. Гадаю, буде краще, якщо ви самі прочитаєте, у чому вона «Полягає. Можете не квапитися. Час у нас є». Міс Марпл не стала квапитися. Вона попросила ніж для розрізання паперу, якого Бродріп їй подав. Відкрила конверт, дістала звідти аркуш із надрукованим на машинці текстом і прочитала його. Потім згорнула його, Знову розгорнула, ще раз прочитала і подивилася на Бродриба. Я б не сказала, що тут усе зрозуміло викладено. Ви не маєте якихось конкретніших розпоряджень? Ні, не маю. Мені було доручено лише передати вам цього листа і назвати суму винагороди, бо вона складає... 20 тисяч фунтів, звільнених від податку на спадщину. Міс Марпл мовчки дивилася на нього. Від несподіванки і подиву їй відібрало мову. Містер Бродреб заговорив не відразу. Її подив не став несподіванкою для нього. Безперечно, що такого міс Марпл ніяк не могла сподіватися. Містер Бродреб запитував себе, якими будуть її перші слова. Вона дивилася на нього прямим і суворим поглядом, яким могла б на нього дивитися його тітка або що. Коли вона заговорила, у її голосі звучали майже звинувачувальні нотки. «Це дуже велика сума грошей», – сказала міс Марпл. «Не така велика, як це було колись», – сказав містер Бродрип і ледве стримався, щоб не додати. «Сьогодні це дрібничка». «Мушу зізнатися», – промовила міс Марпл, – «я дещо приголомшена, бігми, я дещо приголомшена». Вона взяла документ і ще раз уважно прочитала його. «Ви, звичайно, знаєте, що тут написано?» – запитала вона. – Так, містер Райфайл продиктував мені текст особисто. Він не дав вам якихось пояснень до нього? – Ні, не дав. – Але ж ви, я певна, просили його, щоб він дав їх вам, – промовила міс Марпл. У її голосі тепер прозвучав майже докір. Містер Бродриб слабко усміхнувся. – Ви правильно вгадали. Я ставив йому такі питання. Я сказав, що вам, Либонь, буде важко зрозуміти точно, чого він від вас хоче. диво та й годі!» – вихопилося у міс Марпл. «Звичайно, від вас не вимагається, щоб ви давали свою відповідь тепер негайно», – сказав бродріп. «Звісно, ні», – відказала міс Марпл. «Я мушу поміркувати над цим». Ідеться, як ви самі зазначили, про досить велику суму грошей. — Я стара жінка, — сказала міс Марпл, — літня жінка, як у нас мають звичай казати, але стара — слово, яке пасує ліпше. Я стара, і тут нічого не додаси. Цілком можливо і навіть ймовірно. Я не проживу щороку, коли зможу одержати гроші. Навіть у тому вельми сумнівному випадку, якщо зможу виконати потрібні для цього умови. «Гроші не завадять у будь-якому віці», – сказав Бродреб. «Якби я мала гроші, то могла б здійснити деякі справи доброчинності, до яких маю інтерес», – мовила міс Марпл. «А крім того, завжди існують люди. Люди?» для яких тобі хочеться щось зробити, але твої статки цього не дозволяють. І я не стану вдавати, що мені чужі певні бажання, яких я досі не могла задовольнити. Думаю, містер Райфайл чудово знав, що і старій людині іноді хочеться чогось приємного і незвичайного. «Так, ви маєте слушність», – сказав Бротреб. Чому би, скажімо, вам поїхати в подорож за кордон? Бо один із тих чудових турів, які нині влаштовують. Частіше відвідувати театри, бувати на концертах, мати можливість заповнити свій льох чудовим вином. – Мої смаки були б трохи поміркованішими, – сказала міс я Марпл. – Я полюбляю коріпок. Додала вона замислено, а роздобути куріпок сьогодні дуже важко, і вони надзвичайно дорого коштують. Я би з великою радістю дозволила собі з'їсти засмажену куріпку, сама одна, цілу куріпку, купити коробку зацукрованих каштанів. Я не часто можу собі це дозволити, іноді сходити в оперу. Для цього треба найняти автомобіль, щоб поїхати до ковент гардена і назад, а також оплатити ніч в готелі. Але, схоже, я надто багато базікою по-пустому, – урвала себе міс Марпл. Я заберу цей текст із собою і поміркую над ним. І все ж таки, що спонукало містера Райфайла? Ви не маєте... Бодай якогось уявлення, що наштовхнуло його на думку зробити цю пропозицію, і чому він вирішив, що я зможу бути корисною йому у якийсь спосіб. Він мусив знати, що минуло більше року, близько двох років від тоді, як він мене бачив, і що я могла стати набагато слабшою, аніж була і набагато менш спроможною задіяти ті невеличкі здібності, які він тоді помітив у мене. Він пішов на великий ризик, адже існують інші люди, які безперечно значно кваліфікованіші для того, щоб здійснити таке розслідування. «Правду кажучи, я теж тоді так подумав», – сказав Бротріп. Але він обрав вас, міс Марпл. Пробачте за моє запитання, яке може вам здатися виявом пустої цікавості. Але чи мали ви, як би це ліпше, висловити свою думку? Бодай який стосунок до злочинів або до розслідування злочинів. Якщо говорити в точному розумінні, то мабуть що ні, відповіла міс Марпл тобто у професійному розумінні. Я ніколи не служила ані в поліції, ані в органах судочинства. Не була пов'язана з жодною агенцією детективних розслідувань. Я можу дати вам лише одне пояснення, містере Бродреб. І я гадаю, зобов'язана це зробити, якщо містер Райфайл вам нічого не пояснив. Під час нашого перебування у Вест-Індії ми обоє, містер Райфайл і я, мали певний стосунок до розслідування вбивства, яке там сталося. Досить неймовірного і ретельно підготовленого вбивства. І ви з містером Райфайлом розгадали ту загадку? Я висловилася б трохи інакше, сказала міс Марпл. «Містер Райфайл завдяки силі свого характеру, і я завдяки тому, що мені вдалося зіставити кілька очевидних фактів, на які я звернула увагу, змогли перешкодити другому вбивству перед тим, як воно мало статися. Я не могла б зробити цього сама, бо була надто слабка фізично. Містер Райфайл теж не зміг би зробити це сам один» бо він був каліка. Отже, ми діяли як союзники, і вдвох домоглися успіху. Я хотів би поставити вам ще тільки одне запитання, міс Марпл. Слово «немезида». Вам щось говорить? «Немезида», – повільно проговорила міс Марпл. Для неї це не було запитанням. Ледь помітна і несподівана усмішка заграла на її устах. «Так», – сказала вона, – «це слово дещо означає для мене. Воно означало дещо для мене і для містера Райфайла. Я промовила його, і він, можна сказати, розвеселився, коли я назвала себе цим ім'ям». Містер Бродрип чекав чого завгодно, тільки на цього. Він подивився на міс Марпл майже з тим самим приголомшеним подивом, із яким подивився колись на неї містер Райфайл зі свого ліжка в номері готелю на узбережжі Карибського моря. Стара дама, досить приємна і досить розумна, але... «Немезида!» «Бачу, і ви розвеселилися так само», – сказала міс Марпл. Вона звелася на ноги. «Якщо ви одержите якісь додаткові інструкції щодо цієї справи, то, містере Бродреб, повідомте мене відразу. Мені здається неймовірним, щоб такі додаткові інструкції або відомості не існували» бо на даний момент я перебуваю в абсолютному невіданні щодо того, чого саме хотів від мене містер Райфайл, і що я повинна зробити чи спробувати зробити для нього. Ви знайомі з його родиною, друзями або... Ні, я ж вам сказала. Ми просто перебували з ним разом у дуже далекому куточку світу. Ми стали спільниками зіткнувшись зі справою, у якій було щось від містичної таємниці. Це все. Коли вона вже рушила до виходу, то несподівано обернулася і запитала. У нього була секретарка, місіс Естер Волтерс. Чи не буде порушенням етикету, якщо я запитаю вас, чи містер Райфайл залишив їй 50 тисяч фунтів? Його заповіт буде опублікований у газетах, сказав Бродрип. Але я можу відповісти на ваше запитання ствердно. До речі, місіс Уолтерс тепер стала місіс Андерсон. Вона знову вийшла заміж. Я рада почути про це. Вона була тоді вдовою, мала маленьку доньку і, як мені здається, була дуже гарною секретаркою. Вона чудово розуміла містера Райфайла. Дуже мила жінка. Мені приємно знати, що він подбав про неї. Того ж таки вечора міс Марпл, сидячи на своєму стільці з прямою спинкою і простягши ноги до каміна, де розпалила невеличкий вогонь, щоб прогнати несподіваний холод, який, за своєю звичкою може опуститися на Англію у будь-який час, що його сам собі обере, знов витягла з довгого конверта документ, вручений їй сьогодні. Досі неспроможна повірити власним очам, вона прочитала його, бормочучи собі слова під ніс, ніби намагалася вивчити їх на пам'ять. Міс Джейн Марпл, село Сент-Мері-Мід. Цей лист заповід ви одержите вже після моєї смерті з рук мого доброго повіреного Джеймса Бродриба. Це чоловік, якому я доручав ті справи юридичного характеру, які стосуються мого приватного життя, а не моєї діяльності в бізнесі. Він дуже розумний і гідний довіри адвокат. Проте, як і більшості представників людського роду, йому не чужий гріх цікавості, та я не хочу задовольняти його цікавість. У певному розумінні ця справа залишиться між вами і мною. Нашим паролем буде слово Немезида. Гадаю, ви не забули, у якому місці і за яких обставин ви вперше промовили до мене це слово. У процесі своєї професійної діяльності протягом свого вже досить тривалого життя я навчився обирати людей, яких хотів найняти собі на службу за певною ознакою. Така людина повинна мати природжену схильність. Природжену схильність до тієї роботи, яку я хочу їй доручити. Це не знання і недосвід. Схильність єдине слово, яким можна описати цю людську властивість, природжений хист до того, щоб виконати певну роботу. Ви, моя люба, якщо дозволите мені вас так називати, маєте природжену схильність до справедливості, і це змусило вас розвинуту в собі природжену схильність до розкриття злочинів. Я хочу, щоб ви розслідували один такий злочин. Я віддав наказ відкласти для вас певну суму з умовою, що якщо ви погодитеся прийняти мою пропозицію і результати вашого розслідування будуть успішними, ці гроші перейдуть у ваше цілковите розпорядження». На виконання цієї місії я даю вам один рік. Ви вже людина немолода, але якщо мені буде дозволено так сказати, рішуча і уперта, я маю всі підстави сподіватися, що розважлива доля дозволить вам прожити бодай ще рік. Думаю, робота, яку я вам пропоную, не буде для вас неприємною. Адже ви маєте природні здібності і природний потяг до розслідування злочинів. Кошти, необхідні на витрати, пов'язані з розслідуванням, ви зможете отримувати протягом цього періоду щоразу, коли вони будуть вам потрібні. Я пропоную вам цю роботу як альтернативу до того життя, яким ви, певно, живете тепер. У своїй уяві я бачу, як ви сидите у кріслі, кріслі, яке вам зручне і пристосоване до того різновиду ревматизму, який вас мучить. Усі люди вашого віку, як на мене, неодмінно хворіють на ревматизм тієї або іншої форми. Якщо від цієї хвороби страждають ваші ноги або спина, то вам. Нелегко ходити, і більшість часу ви присвячуєте плетінню. Я бачу вас у хмарі рожевої вогни, такою, якою бачив однієї ночі, коли прокинувся, розбуджений вашою несподіваною появою. Я уявляю собі, як ви виплітаєте все більше і більше жакетів, шарфів та багато інших речей яким я навіть не знаю назви. Якщо ви хочете і далі присвячувати своє життя плетінню, то це буде ваш вибір. Але якщо ви все ж таки захочете послужити справедливості і правосуддю, то, можливо, моя пропозиція зацікавить вас. Бо, як сказано в Біблії, людське правосуддя стікає струмочками, а праведність вирує як могутній потік.